4. Controverse în jurul depozitelor de oase Depozitele de oase de urs de peșteră, descoperite în Alpi și în regiunile învecinate, constituie documentele cele mai numeroase, dar și cele mai controversate, privind ideile religioase ale primei perioade interglaciare. În peștera din Drachenloch, Elveția, Emil Bechler a descăsit depozite de oase, mai ales de cranii și de oase lungi. Ele erau grupate și așezate fie în lungul peretelui, fie în niște, nișe naturale ale stâncii, fie într-un fel de casetă de piatră. Din 1923 până în 1925, Bechler a explorat altă peștere, la Wilden unde a găsit mai multe cranii de urs lipsite de mandibule cuase lungi așezate între ele. Descoperirile asemănătoare au fost făcute și de alți cercetători ai preistoriei în diverse peșteri din Alpi, cele mai importante în Drahenhöthl în Stiria, la Petershöhl în Franconia, unde H. Hermann a descoperit cranii de urși în nișe la adâncimea de 1,20 m față de sol. De asemenea, în 1950 Punct Ehrenberg a găsit la Sazofenhehl, Alpia Austrieci, trei cranii de urs așezate în nișe naturale, ale peretelui alături de oasele lungi orientate de la est către vest. Întrucât aceste depozite păreau intenționale, savanții s-au străduit să le descifreze semnificația. Gah. Le-a comparat cu ofranda de jertfă a primei vânători, adusă de anumite populații arctice, unei ființe supreme. Ofranda consta exact în așezarea pe niște platforme a craniului și oaselor lungi ale animalului doborât. Se oferau divinității creierul și măduva animalului, adică părțile cele mai apreciate de către vânător. Această interpretare a fost acceptată, între alții, de Wilhelm Schmidt. Și copers. pentru acești etnologi, aceasta constituia o dovadă că vânătorii de urși ai peșterilor din ultimul interglaciar credeau într-o ființă supremă sau un stăpân al animalelor. Alți autori au comparat depozitele cu osoarele din cultul ursului, așa cum este sau a fost practicat acesta în emisfera nordică până în secolul al XIX-lea. Acest cult comportă conservarea craniului și a oaselor lungi, ale ursului răpus, pentru ca stăpânul animalelor să-l poată reînvia în anul următor. Carl Möli vedea numai o formă particulară de înhumare a animalelor pe care el o considera cel mai vechi rit de vânătoare. Pentru salvantul elvețian, acest rit pune în evidență un raport direct între vânător și vânat. Primul,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 Într-un studiu recent asupra sacrificiilor la paleantropi, Johannes Maringer a ajuns la concluziile următoare. 1. La nivelul paleoliticului inferior, în paranteză Toralba, Alba, Ciu Kutien, Leringen, sacrificiile nu sunt atestate. 2. Documentele paleoliticului Mișlociu, în paranteză Drachenloch, Peter Schölle, etc., închid paranteza, se pretează la interpretări diferite, dar caracterul lor religios, sacrificii aduse ființelor supranaturale, nu este evident. 3. De-abia în paleoliticul târziu, în paranteză, Willendorf, Meiendorf, Stelermor, Montespan, etc., închid paranteza, se poate vorbi cu mai mult sau cu mai puțină certitudine de sacrificii. Cum era de așteptat, cercetătorul este confruntat fie cu absența documentelor irefutabile, fie cu opacitatea semantică a documentelor a căror autenticitate pare asigurată. Activitatea spirituală a paleantropilor ca de altfel aceea a primitivelor din zilele noastre lasă urme fragile. Pentru a nota decât un singur exemplu, argumentele lui Coby și Leroy Gurand se pot invoca împotriva propriilor concluzii.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 Chiar această ultimă credință este susceptibilă de interpretări diverse. Animalul renaștere, grație stăpânului animalelor sau sufletului care se lășluiește în oase, sau, în fine, grație faptului că vânătorul i-a asigurat un mormânt pentru a evita ca oasele să fie devorate de câini. Întotdeauna trebuie să ținem seama de multiplicitatea interpretărilor posibile ale unui document a cărui intenționalitate magico-religioasă este plauzibilă.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 S-a propus să se interpreteze din această perspectivă descoperirea în Silesia a unui craniu fosil de urs brun tânăr, aparținând a orignacianului timpuriu. În timp ce incisivii sau caninii erau retezați sau piliți, molarii erau încă în stare excelentă.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 este vorba de un ritual foarte important. Sufletul ursului este trimis ca mesager al oamenilor pe lângă divinitatea protectoare pentru ca aceasta să le asigure succesul vânătorilor viitoare. Închei nota. Și întrucât în timpul aceleași ceremonii, copiii străpun cu săgeți ursul legat copză, anumite gravuri parietale de la grota Troafrere, înfățișând urși atinși de săgeți și de pietre și care par să vomite un bal de sânge, au fost interpretate în același sens. Dar scene similare sunt susceptibile de interpretări diverse.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 Profetul a fost transportat într-o vale plină de oase și, supunându-se cuvintelor Domnului, le vorbi, citez, Oase uscate, ascultați cuvântul celui etern. Așa grăiește Domnul Dumnezeul oaselor acestora. Iată, eu voi face să intre în voi Duh și veți învia. S-a făcut un vuiet și o mișcare și oasele au început să se apropie, fiecare ost la încheietura sa. Și-am privit și eu și iată erau pe ele vine și crescuse carne. Închei citatul.